Méri és Enn már régen aludtak, amikor dikkék hazaérkeztek. Így másnap reggel nagy meglepetéssel látták az udvarukon otthonosan mozgó sz Nem tudom, mi volt tegnap velem, felelt a kérdésük redik. Túlságosan lágy volt a szívem, befogadtam őt. Ma már nem tenném. Spilingnek olyan nyílt a tekintete, hogy egészen bizonyosan megbízható emberünk lesz, mondotta Méri határozottan. Nos, hogy milyen nyílt a tekintete, azt egyelőre nem lehet megállapítani. Rogers tönkre silányította őt, vetette közbe Steve, de minden esetre rajta lesz a szemem. Most már nekem is gyanús, Szoldik. Perkins figyelmeztetett, hogy nem megbízható ember. Úgy, Perkins ezt mondta? Vágott közbe Steve. Nos, akkor a másik szemem ő rajta lesz. Reggelizés közben a férfiak beszámoltak városbeli kalandjaikról. A két nő aggodva hallgatta őket, azután nem szólalt meg. Már régen el kellett volna mondanom, amit tudok ezekről a levelekről, de egy nőnek nehéz ilyen dologról beszélnie, mondta és elpirult. De most már nem várhatok tovább. Az öreg Jóvársnak egy fia és egy lánya volt. A fiának vagyok én az unokája. A lánya hamarosan férjhez ment, és valahol Texasban éltek. Anyámnak nem volt testvére, így mindenki tudta, hogy Joe váls halála esetén a fia után anyám, lánya után pedig a Texasi rokonok örökölnek majd. De kevéssel Joe halála előtt valami bonyodalom támadt, és az öreg váls minden vagyonát pénzítette. A pénz pedig valahol eltűnt. Így után halála után úgy szólván semmi vagyon sem maradt utána, pedig életében ő volt a nyugat leggazdagabb embere. Azt én is tudom, hogy Zsóvás hihetetlenül gazdag ember volt. Négy országban voltak birtokai, szólt közbedik. De mond csak Annie, milyen bonyodalom támad, miért kellett neki minden birtokát eladnia? Enni újból elpirult. Én mindezt anyámtól hallottam, még kisgyerekkoromban, így nem tudom pontosan. Jelentkezett egy férfi, aki azt mondta, hogy ő Zsóvás fia, de hogy az ő anyja nem váls felesége. Hát ezért adta el az öreg a földjeit. Nem akarta, hogy idegen örököljön. Kiáltott fel Dick, de látva enni zavarát hozzátette. Ezen nincs mit enni. Végtére is ezek már 45-ben esztendős dolgok. Nos, és él az az ember? kérdezte Béri. Vagy meghalt, vagy csak eltűnt? Felelte Ennyi. Most már nem hallottunk róla semmit, de édesanyám mindig azt mondta, hogy ha jelentkezne, mindent adnánk neki. Nincs igaza, Dani. Ti az öreg vals után csak egy tanyát meg néhány kopár sziklát örököltetek. Egész vagyonotokat az apát szerezte. Mikor halt meg az édesapja? kérdezte Steve. Tíz évvel ezelőtt. Olyan szép, erős ember volt. Soha sem volt beteg. Hát akkor mi történt? Valahol a Guadelopé hegységben eltűnt. Azt se tudom, hová van eltemetve. Bizony, az Apacs meg a Guadelapé sok embernek lett a temetője. Az én apám is ott fekszik valahol. Texasból utazott át. Elpárkoztól egy napi járó földre még látták, de a városba soha sem érkezett meg. Eltűnt. Ennyi izgatott a nugrot fel. A maga apja is? Az enyém is éppen elkpárkozba tartott egy szolgájával. Sok pénzt vittek magukkal. A városba nem érkeztek meg, pedig a határában még többen látták őket. Egy percig meghatottan hallgattak, aztán Joe törte meg a csendet. És hogy hívták azt az embert, aki azt mondta, hogy, hogy, hogy ő a fia? Úgy emlékszem, Fesner. Pedig Fesner volt a neve. Fesner? kiáltott meglepetten Dick és Steve. Hiszen akkor él Fesner fia. Joe hitetlenkedve nézett rájuk. Ti ismeritek Fesner fiát? Tegnap délután Rogers azt mondta, hogy az ő apja pedi festner, és Joe Welsh rokonok voltak. Válaszoltadik. Úgy van, bizonygatta Steve is. Még csodálkoztam is azon, hogy lehet Rogers apja egy festner nevű ember. Ez most már könnyen érthető. Rogers egyszerűen más nevet vett fel, így legalább senki sem tud furcsa származásáról. Szólt Mary. Ennyi nem látszott meglepetnek. Én már akkor sejtettem, hogy Rogers az én rokonom, amikor először tett ajánlatot a birtokon megvételére. Akkor még haboztam, de most már belátom, neki van igaza. Meg fogja kapni a leveleket is, meg a birtokot is. Nem fog semmit sem megkapni, kiáltotta közben szenvedélyesen Steve. Előbb be kell bizonyítania, hogy valóban az, akinek mondja magát. Steve jól beszél, Dick. Nem kell Rogersnak az első szóra mindent elhinni. Az első az, hogy azokat a leveleket lássuk, hát ha van bennük valami útmutatás. Hol vannak azok a régi papírok most? Jól elrejtettem őket, talán már magam sem találnám meg. Egy vasládában vannak a tanyámon. A kúttől, a ház felé hat ölnyire, hat láb mélyen a földben. De nincsen bennük semmi érdekes, én elolvastam őket. Igaz, hogy van köztük spanyolul írott levél is, és azt nem értettem meg. – Nos, ha így elrejtetted, azokat sohasem találja meg senki idegen – nevetett Méri. Én most azonnal elindulok azokért a régi írásokért – kiáltott fel Joe. – Én pedig elkísérem, mert úgyis meg kell néznem a földjeimet – mondotta elni. Nem tudod elviselni azt a fárasztó utat – vetette ellene Méri. És Joe egyedül hamarabb is visszaérne – szóldik. Végül is hozzájárultak, hogy Eni Joe-val tarthasson. Steve nem szólt, de látszott az arcán, hogy nem örül Eni vállalkozásának. De arra gondolt, hogy a tanya elleni támadás megismétlődhetik, és akkor Eni nagyobb veszedelembe forogna, mintha úton van. Eni tartott tőle, hogy nem engedik meg az utazást, de látva, hogy csak alig ellenzik, felugrott és vidáman kiáltotta: Nos, Joe, készüljön, délben indulunk. Steve Derek felkapta a fejét, és egy óriási ugrással az ajtónál termett, és kirohant a házból. Néhány perc múlva rossz kedvűen tért vissza. Úgy látszik öregszem, már nem megbízható a fülem, felelte erőltetett mosolyjal a kérdő tekintetekre. Ettől seki kis lett okosabb, de nem foggatták, mert látszott rajta, hogy úgysem mond többet. Ebéd után gyors búcsúzás következett. Steve gyengéden megszorította Annie kezét.